A digitális világról érthetően. Ez a PostModem. 40 éves lett az IBM PC és 50 éves a mikroprocesszor. A 4004-es chip magyar tervezőjéről beszél majd az Intel korábbi magyarországi vezetője. Megszólal a PC gyűjtő és az első magyar IBM kompatibilis gép a Proper 16 konstruktőre is. A a magyar nyelvben, számítógép az űrkutatásban, és még sok más érdekes a mai posztmodemben. Jó napot kívánok a Pátria Rádió mikrofonjánál szilágy Árpád! fontos kulisszatitkot szeretnék most önöknek elárulni. Ebben a járványos időszakban a PostModem Asztaltársasága nem egy stúdióban beszélget, hanem egy internetes konferenciarendszer segítségével, mégpedig úgy, hogy mindenki az otthonából jelentkezik be a város különböző pontjairól. Ez tehát a mi virtuális stúdiónk. Úgyhogy amikor bemutatom a mai asztaltársaság résztvevőit, akkor az egyúttal tesztje is annak, hogy működnek a vonalaink. Itt van például szokás szerint keleti Artur, kiberbiztonsági szakember, az Informatikai biztonság napja alapítója. Hóveló, úgy hello, üdvözlet mindenkinek. Itt van Pál Bernadett, maskutató a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Sziasztok! Aztán itt lesz velünk majd egy kicsit később Bódizoltán nyelvész a Magyarság Intézet tudományos főmunkatársa. Ő éppen online órát tart, úgyhogy amikor az véget ér akkor fog becsatlakozni a mi műsorunkba. És itt van velünk Képes Gábor digitális múzeológus, a Najman Társaság Marketing igazgatója, Szia Leó Jó estét! Köszöntöm a kedves hallgatókat, jó közletek lesz még itt a műsorban három vendég, Golube Robert, Nagy Károly és Faix Gábor személyében, és had ajánljam a poszmodem.hu oldalt a hallgatóink figyelmében. Itt megtalálható, hogy miképpen lehet feliratkozni a műsorunk YouTube csatornájára, a podcastjára, vagy éppen Facebook oldalára. És már többek között megtalálhatóak, újra hallgathatóak a Pátria Rádióban elhangzott eddigi műsoraink is. Meg persze egy csomó más tartalom, például a legfrissebb, űrkutatással foglalkozó látható műsorunk, ami a kozmikus veszélyekkel és a bolygónk védelmével foglalkozik. pospodem.hu Virtuális tárlatvezetés indul az informatika múltjába. A zene időgépével megyünk most vissza 40 évet. Ez a Kraftwerk és a Computer World. 1981-ben jelent meg a Német Zenekar Lemeze. Abban az évben, amikor az IBM PC megjelent. A digitális múzeológusunk pedig most képes Gábor lesz. és évfordulót ünnepelünk, hiszen 40 éves lett az IBM PC és 50 éves lett az Intel mikroprocesszor. Ez alatt az idő alatt mindennapjaink része lett a PC. Ez szerinted Leo egy valódi forradalom, ami lezajlott, vagy egy komplexebb fejlődés egyik hullámát követhettük végig az elmúlt évtizedekben? Én azt gondolom, hogy mindkettőről van szó, egy forradalom bizonyos szempontból, legalábbis a felhasználóknak a szemszögéből. Egyszer, amikor írtam egy cikket az IBM PC tiszteletére, akkor azt írtam, hogy ez egy olyan forradalom, amit egy konzervatív öreg úr vitvékhez, ami azt hiszem, hogy mindenképpen egy ritkaság. Hát azért egy óriási elterjedésről beszélhetünk, szóval tényleg a világ minden pontjára eljutottak most már a számítógépek, és ezek már nem is, nemhogy szekrény méretűek, meg szobányi méretűek, de nem is olyan dobozok, mint 20 éve, 30 éve, hanem a zsebünkben elférő tényleg picike számítógépek lettek, úgyhogy itt a miniaturizálásnak is óriási szerepe van. Te hogyan látod digitális múzeológusként volt-e a technológia történelmében még ugyanekkor a méretű robbanása, mint amilyen a PC? és a mikroproceszor elterjedésével jellemezhető. Ilyen elképesztő mértékű változást nem nagyon tudok mondani. Szokták is hasonlítani ahhoz, hogyha az autók történetében lett volna hasonló mértékű fejlődés, akkor már ilyen elképesztően olcsó repülő, vagy nem is tudom, űrepülő járművek lennének közöttünk. Tehát ez mindenképpen egy, egy különleges időszak, ami 1971-ben kezdődött bizonyos szempontból annak az évnek is a novemberében, mert a legtöbb technikatörténész egyetért abban, hogy az Intel 4004-es mikroprocesszor nyitotta meg a számítógépek úgynevezett negyedik generációját. És hát ha valaki elmegy a Naiman Telsőség informatika történeti kiállításába Szegedre, akkor meg tudja nézni, hogy ennek a miniaturizációnak az előzményei azok mekkorák voltak. Van olyan második generációs tranzisztoros számítógépünk, egy örmény, szovjet örmény, gyártványú razdan, ami 27 szekrényből áll. Ezek után végképp érthető, hogy forradalomként élik meg a legtöbben ezt a változást. Szerintem sokaknak ismerős ez a zaj, amit hallunk. Egy számítógépnek az indulását halljuk, ahogy bebútol a gép, elindul. Mátrix nyomtatónak a hangjára is emlékeztet egy picit. Ti az asztaltársaságban mikor hallottatok először ilyen hangokat? Berni? Számolok. Szerintem 8 éves koromban, talán körülbelül akkor volt otthon az első számítógépünk. De vagy egyébként az asztaltársaságunk legfiatalabb tagja, tehát te már beleszülettél ebbe a korszakba neked ez nem is volt annyira újdonság, nekünk még igen, Artúrnak is például még inkább komodor volt otthon, mint PC. Volt neked egyáltalán PC-d, Artúr? Igen, igen volt, bár hozzá kell tenni, hogy nem vagyok annyira büszke rá. <gül> Tudom, hogy ezt egy ilyen PC-s tematikai műsorban így nehéz-nehézel adni, de azért én megpróbálnám egy mondatban, hogy tehát én, én nagyon ebből a célgép célgépvilágból jövök. Tehát ez a Commodore 64, aztán később ugye ezek a konzol, videojáték, stb. És én nagyon szerettem mindig azt, hogy egy gép az, az arra van összeépítve, amire egy kitalálták. És nekem ez a PC-s világ, ez a, az összes rugalmassága még minden mellett, amiről most meg fogunk beszélni, egy ilyen állandó építkezésnek tűnik. Olyan, mint a Pompidou Palotta Párizs, vagy egyket jól néz ki, csak úgy, mint ha nem lenne kész. Tehát, hogy, hogy ez, volt, ez volt a bajom mindig a PC-kkel. Egyiket a hangra visszatérve egy, egy mondat eszembe jutott abban a pillanatban, mint beugrott ez, vagy bejött ez a hang, azonnal felsejlett előttem az aliennek, ugye a, ugye a 70-es évek végéből a, az indulása, ahol ugye valahol 2000 nem tudom mennyiben úgy képzelték el a világot, hogy a, ha egy számítógép fog egy vészjelet, az így fog beindulni, ugyanezzel a ilyesmivel, marha érdekes. Én egyébként a YouTube-on találtam egy olyan PC zaj videót is, amit úgy adnak el, hogy relaxing sounds, tehát hogy egy, egy olyan háttérben zúgó zene, amitől megnyugszanak az emberek, és három órán keresztül szól ez a zaj, egyszerűen elindítja a háttérben, és ettől megnyugszik. Na hát szóval ilyen furcsaságok is vannak most már. Van itt a társaságban egy bölcsész is képes Leo személyében. Te mikor találkoztál a pc vel először? Hát nézd, nekünk ZX spektrumunk volt először, és ott a Magnok kazettáról való programbennyi korgás volt az első élményem. Az első IBM kompatibilis gépünk pedig egy észszer volt 1990-ben, és hát ott már a nagy flopiról, kisflopiról olvasást, meg a Winchesterről való programbetöltést is megismerhettem és egyébként nagyon tetszett, amit az Artur mond, mert a PC-ben az volt a zseniális, hogy moduláris felépítésű volt, egyébként ezt előtte az Apple II-es már tudta, de azért a PC terjesztett el, és az, hogy nyitott architektúra volt, amit ezernyi cégnek a különböző kártyáival lehetett bővítgetni, tehát amit az Artur elmondott negatívumként én azt engedjétek meg, hogy pozitívumnak nevezzem. Egyébként Pál Berni azért is érdekes, nem csak azért, mert nagyon fiatalka hozzánk képest, hanem azért is, mert hölgy létére több számítógéppel is dolgozik, meg foglalkozik. Tehát van Mekintos, van PC, sőt, van Linuxos számítógép is. Na ezt az utóbbit magyaráz meg Berni. Tehát hogy került a Linux közelébe? Hát ez az egyetemen kezdődött annak idején a, a fizika szakon ez ilyen alap volt, hogy mindenkinek Ubuntu van a gépen, mert az Ubuntu fut egy csomó olyan program, amivel mi, amivel mi megtanultunk mondjuk um, egyszerű grafikonokat készíteni. És ezek ilyen az Ubuntu terminálban futatható, tök egyszerű parancsoros programok, és hát így valahogy természetessé vált, hogy mindent Ubuntun csinálunk, és akkor én szépen lassan átköltöztem arra, hogy nekem a, a laptopom az azóta is, és mindig is Ubuntu fog maradni. Van egy külön PC-m, azon tudok kockulni, amikor arra van szükségem. Amikor pedig a Postmodern videót vesszük fel, akkor pedig a páromnak a Macintosát veszem kölcsön, mert annak jobb a kamerája. Artur? Hát nekem eszembe jutott még valami, csak azért, hogy egy kicsit visszaállítsam itt a PC-re nomét, hogyha valaki hallgatja nálam. <gül> nekem az Első számítógépem egy 286-os volt, PC számítógépem egy 286-os volt, és abban bíztam, hogy ha én egy márkás gépet szerzek be valahonnan, tehát aminek van valami neve, akkor az egy picit talán hasonlítani fog -e ez a Commodore feelinghez, ilyen amigás szélt van És úgyhogy az első 286-os PC-m az egy Olivetti PC volt, aminek az az érdekessége, és erre nagyon büszke voltam, hogy egy olyan billentyűzetet adtak hozzá, ami nem cöccögött, tehát csendbe lehetett rajta írni, tehát nem ilyen elektromos írógép hangulata volt, hogy leütöttem egy gombot és két szobával arrébb is hallották, hanem nagyon finom, nagyon finom volt a billentyűzet, és képzeljétek el, hogy ezt a billentyűzetet utána még hosszú-hosszú éveken keresztül vittem magammal a következő PC-khez, annyira jó volt. Akkor a saját emlékeink után most lépegessünk tovább ebben a virtuális tárlatvezetésben, és akkor tényleg menjünk vissza most már 50 évet. A digitális világ érdekes. 50 éves az Intel mikroprocesszor, ez a következő évfordulónk. És ugye sokan tudják, hogy az Intel a világ legnagyobb processzor gyártójának vezére sokáig volt Andy Grove, aki magyar származású, 56-os emigráns magyar volt ott jöttek ki, tehát a világ első általános célú mikroprocesszorával a 4004-essel, azt viszont már sokkal kevesebben tudják, hogy ennek a processzornak a fejlesztése is egy magyar személyhez kapcsolódik, mégpedig Vadász Lászlóhoz. Golubef Robert, aki itt van most velünk a vonalban, Szia Robi, jó estét igen, kívánok! Igen, jó estét, Te ráadásul találkoztál is vadászlászlóval, hogyha jól tudom. Milyen körülmények között meglátogattad Amerikában? Igen, találkoztam vadászlászlóval, a házában is voltam, és Magyarországon is, amikor járt, akkor elmentünk vacsorázni. Uh -huh. jókat. És ő egy személyben tervezte ezt a 4004-est, vagy egy csapatot vezetett? Ő volt a 4004-es csapatvezetője. A esnek a története az. Az érdekes, mert ugye az úgy volt, hogy az Intel már akkor is gyártott csipeket, és akkor volt egy brutális megrendelése valami japán kalkulátor gyártól, ott kellett neki 10 akárhányféle 10-en, féle különböző kalkulátorba bele, és akkor ezt bevállalták, aztán rájöttek, hogy ez képtelenség így megcsinálni, és ehelyett inkább kitaláltak egy univerzális chipet, ez volt a 4004, amit különbözőképpen lehet programo lehetett programozni a butát, közepesen okos, meg nagyon okos kalkulátorok számára. Vagyis a lustaság motiválta ezt a projektet is, ugye? Hát lustaság viszi előre a világot, <gül> hát ezt tudjuk. És akkor né, ugyan, szerint, ugyanazt a procikát. amikor a mosogatógépet kitalálták, aztán a lustaság miatt találtak, Képen. Tehát akkor ugyanaz a csíp került mindegyik számológépbe, független attól, hogy egy buta számológép, vagy egy fejlettebb, kicsit bonyolultabb dolgokra is képes gép? Pontosan így, ahogy gondolod. És akkor így adtak ebből egy jó nagy példányszámot, ami az Intelnek a nagy sikerét megalapozta 71-ben? Hát körülbelül innen indult el a történet. Aztán onnantól kezdve beszélett a 8.800, a 8080, és így tovább. Nem és nem így tudom ment a más. sorozat, 2.86. Így akárhánynál tartunk. Aha, mint az Artur is említette a 2.86-ot. Te aztán később, jóval később, hát valamikor a 90-es évek végén, ugye, kerültél az Intel közelébe. Hát ö, igen. Az a nagy kérdésem, hogy te jártál-e olyan gyár Gyárban, ahol processzort készítenek, mert az egy izgalmas élmény lehet. Igen, Írországban is jártam, meg Amerikában is jártam. Kicsit Most mesélj de... már, hogy mit lehet ott látni, mert ugye láttunk annak idén a Deltában, meg ilyen olyan TV műsorokban felvételeket, ahogy a robotkarok mozognak. Ennél izgalmasabb? Hát, Nagyjából ez. Uh -huh. Tehát uh, Dublin mellett, ki nem mehetne kell távol, like, vagy de nyilván rosszak előtt a kihelytésen. Van a gyár, egy üvegfal mögül lehetett nézni, hogy mi történik, ez annyit jelentett, hogy robotok mindenféle dobozokat ide-oda rakosgatnak, és ilyen szkafangerbe öltözött emberek meg mindenféle gombokat nyomogatnak. Ennél közelebbre azért nem igazán engedtek még minket sem. És kijött az a nagyméretű ostyának nevezett kereklap, ugye, amin volt nem tudom én 150 chip, és akkor azt is szétdarabolták, és abból készültek a processzorok. Igen, wafer-nek wafer hitták angolul. Ez úgy van, hogy utána mindenféle műszerek megmérték, hogy az mennyire jól sikerült. gauss görbe szerint ugye alakul a történet. Van, amelyik annyira nem sikerült, hogy kuka, ebből kiváló kúrstartókat meg ilyeneket lehetett csinálni. Az átlag az jó sikerült, abból meg terméket csinálni. Ami nagyon jó sikerült, sokkal jobban, mint várták, azt visszaküldték a fejlesztőknek, hogy nézzék meg, hogy ez vajon miért sikerült ilyen jól. hogy a következő generációnak minden része már ilyen baromi jól sikerüljön. Meg olvastam, hogy például a, ezeknél a sokmagos processzoroknál már előfordul az, hogyha nem jól sikerül a processzor egyik fele, akkor eladják fel annyi magos processzornak. Tehát nem Persze. működik az egyik fele, de azért még működik belőle két mag, és akkor az jó két magos procinak. Persze, hát most nem árulok el a titkot, főleg, hogy ma évek óta nem dolgozom az internet, tehát nem köt világon semmi. Simán, amikor ugye volt a 486, annak volt levőből nélküli változata, és most elárulom mindenkinek, az ugyanaz volt. Átverés volt? Hát az egyiknél működött, másiknál kikapcsolták, és eladták olcsóban. Hát most Aha. ez a marketing. Mit látsz azért, gondolom követed a fejlesztéseket a mai Igen, napig. Szóval, hogy mit tartogat a jövőnk a processzor fejlesztésben? Van még ötven év? Ebben, tehát van további felgyorsulás, csíkszélességet, követtük jó sokáig a magok számát, stb. stb. A csíkszélesség az sem már nagyon kezd atomi szintre lemenni, tehát ott már sokat nem lehet variálni. Több szakban lehet, már most is van 50-60 magos processzor, persze nem otthoni számítógépek, tehát ilyen, ilyenek azért léteznek, ott lehet ö, javítani. Azon kívül meg hát nem tudom, megmondom őszintén. Ez ugyanaz, mint a fúziós atomerőmű. Az 50-es évek óta mindig azt mondják, hogy 30 év múlva lesz. Minden évben ezt mondják. Ma is. Hogy mikor lesz? Nagyon szépen köszönjük Golóbef Frobertet, hallottuk az Intel Magyarországi korábbi vezetőjét, és tőle hallottuk az emlékeket egészen Vadász Lászlótól a 4004-es procitor napjainkig, illetve a jövőig. Köszönjük szépen, Robisziya! Oké, okay, köszönjük, A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. 1981, ez a vizsgált évünk, ahonnan tárgyaljuk ezt a bizonyos évfordulót, képes Gábor, digitális múzeológusunk A PC a számodra miért fontos jelentőségű, mondjuk informatikai objektum? Mindenképpen egy mérföldkőnek tartom, és a 81-es év az nagyon jól mondott, hogy egy, egy, egy korszakváltó, hiszen akkor jelent meg az első IBM PC, de egyébként az első hordozható személyi számítógép az Osborne és akkor jelent meg, és az első tömeggyártású házi számítógép az EX81-is. Tehát egy nagyon forrongó időszaknak egy jelképes tárgya az IBM PC, ami utána nagyjából a 90-es évek elejére aztán végképp a világot. És minden ilyen forrongó időszakban vannak olyanok, akik időben észlelik azt, hogy mennyire forrongó és forradalmi ez az időszak. És ezeknek a korszakoknak a tárgyi emlékeit elkezdik gyűjteni. Ilyen például nagy Károly magángyűjtő, aki itt van velünk a vonalban. Jó estét, Károly Szerusz! Üdvözlöm a hallgatókat. És azt hallottuk rólad, Károly, hogy nagyon komoly gyűjteményed van otthon számítógépekből, többek között IBM PC-kből is. Ha jól tudom, 50 darab feletti ez a gyűjtemény? Körülbelül ennyi, nem számoltam még meg őket, a 50-60 darab között van, hogyha a notebookokat is beleszámolom. Jó nagy részt elfoglalhat alakul. Kásból. mit szólnak hozzá a családtagok? Hát tudomásul vették, ez egy családi háznak a szutelényében van elhelyezve. Nem igazán ideális körülmény, A jobb helyen lenne egy állandó kiállításon. De nagyon szerény a karcsi, mert valójában az egy kis házi múzeum volt a garázsában. De már láttad a gyűjteményt, leó? Természetesen, hát nekem van olyan szerencsém, hogy több mint tíz éve rendezek kiállításokat a nagy karcsival, és egyébként idén az ő munkáságát egy nagyon rangos díjjal is elismer, mert megkapta a Neyman Társaságtól a Neyman Díjat, amit mindig nagyon rangos vezető informatikusok kapnak meg, és az, hogy egy magángyűjtőhöz került idén ez az egyik elismerés, ez nagyon nagy büszkeség. Hát akkor gratulálunk Károlynak ehhez a díjhoz, és örülünk is ennek. De akkor Köszön visszatérve, szépen, mert szépen. ugye ő most tett egy megjegyzést, hogy jó lenne, hogyha valamilyen múzeumba kerülne ez a kollekció. Szerinted Leó ennek van némi esél, mert ugye van most már magyarországon a hely, ahol az informatikai gyűjteményeket közé. Lehet tenni. Hát a karcsi gyűjteményéből is jó pár tárgyat bemutatunk. A Neiman Társaságnak van egy állandó kiállítása Szegeden, ez két szinten, több mint ezer négyzetméteren mutatja be az informatika történetét. Az, a elmondata, hogy a jövő múltja. Uh -huh. Hát ha jól emlékszem, a karcsi gyűjteményéből többek között IBM kompatibilis gépek is ott vannak. Kicsit beszéljünk már, Károly, arról, hogy mi indította be nálad ezt a gyűjtői szenvedélyt? Mikor kattant be, hogy hát, neked feladatot vagy hogy Belülről, hogy össze kell gyűjteni ezeket a gépeket? Hát, én már 25 éve gyűjtöm a számítógépeket és a hozzá kapcsolódó különböző tárgyi emlékeket, könyveket, dokumentumokat, Hát az elsősorban a munkámból adódik, hogy én 89 óta informatikával foglalkozom, sőt láttam, hogy milyen tempóval tűnnek el ezek az eszközök, mert az informatika fejlődése az igen gyors, úgy gondoltam, hogy ezeket meg kell az utókornak. Melyik az első gép, illetve melyik a legkedvesebb a számodra ebből a gyűjteményből? A kezdett meglepő módon egy IBM PC volt, amit elsőnek megmentettem egy selejtezésnél. A legkülönlegesebb talán az, amit a Szegedi Múzeumnak adományoztam, egy teljesen egyedi építésű PC-nek nevezhető számítógép, amit az EMG-nek egyik vezetője készített még 1980-ban saját használatra. 80-ban, tehát még a IBM Igen, PC megjelenése előtt? A PC előtt ez egy 885-ös Intel processzorra épülő számítógép. Ergonomiai forradalom, amit, ami az IBM-hez is kötődik, és nem csak az IBM-hez, hanem hihetetlen formatervezők is dolgoztak személyi számítógépeken. Most egy kicsit alákérdezek a karcsinak, mert ő is nagy kedvelője az olasz formatervezőknek, és van egy számítógép, amit nagyon irigyelek tőle. A PC-t ugye mindenki úgy képzeli el, hogy az egy szögletes doboz. Igaz, hogy a többség az ilyen, de azért nem mindegyik. Nem olasz formatervező, bár a neve alapján én is azt hittem, hogy az, Luigi Colani. Felolvasom, berlini születésű, kurd lengyel származású német tervező, és élete utolsó éveit Kínába töltötte. Asztan, egy multikult. Multikult, multi igen, igen, igen. Egészen elképesztő ember. Nagyon rövidet idéznék a hitvallásából is. A föld gömbölyű, minden égítest gömbölyű, minden elliptikus pályán... Mozognak, és ugye a női formák is kehekek, tehát teljes mértékben egyetértek vele. Hát ez már jó, hogyha a nők formájával hozza össze a PC-t. Ez a gép, ami, ezek szerint, ami a gyűjteményben van, ez is gömbölyű? Korlátozottan, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a PC-nek a előlapja az Sokszor sok-sok gömbölyített idommal rendelkezik, <hállt> és hozzá a stílusba illeszkedő billentyűs egér is van hozzá. <hállt> Kezdem érezni, hogy mi lehet itt a motiváció a gyűjtésben, kedves Károly. <hállt> <hállt> <hállt> és a magyar. PC gyártás az megjelenik már ebben a kollekcióban? Nekem nagyon korlátozottan van csak magyar PC-m, a videótonnak a VT110-es számítógép, ami XT kompatibilis, de ugye a Propel volt az első magyar PC, amivel sajnos nem rendelkezem. Az viszont megtalálható az informatika történeti gyűjteményben, ugye? Leo? Így van, nagy büszkén kiállítjuk, és elég sokáig tartottam amíg végül egy magángyűjtőtől a monitorát is sikerült megszerezni. Ez egy nagyon különleges formájú. Szerintem körülbelül olyan másfélszer akkora, mint az eredeti IBM PC, és ilyen vákumformázott, barna típusú előlapja van a gépnek és meg a monitornak. És tehát nem lehet összekeverni semmivel a propert. én nagyon kedvelem. És ott is megjelennek a szép kerek női formák. Ugye, kis elvonatkoztatással. Hát kerek, de azért inkább egy ilyen kelet-európai science fiction filmbe <gül> illene. Tehát nekem nem a női forma az első, ami eszembe jut a pop-erről, hanem inkább egy ilyen űr filmnek valamelyik díszlete. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Az asztaltársaságban keleti Artúrnál is van egy csomó számítógép, de azért téged gyűjtőnek nem mondanálak. Például te asztalodon hány számítógép működik? Hát ez egy nagyon összetett kérdés, de megfelelám összeszámolni őket. Inkább azt mondanám, hogy, hogy olyan eszköz, amiben vannak csippek meg processzorok, tehát így talán így, így fogalmaznám meg. Hát akkor kezdjük, azt mondja, egy, kettő, három, mert egy kamera is éppen azt mondom, ne, ne, egy, kettő, három, négy, öt, hat, és ez csak a bal oldalam középen azt mondja 7, 8, 9, 10, ezek a mobiltelefonjaim, 11, 12, hát olyan 12 és 15 közé tenném, és ez csak az asztalom. Csak az asztal, mert a lakás többi részében még lehetnek, például a tévében, ugye, meg esetleg ilyen videórögzítőeszköz, mondjuk biztonsági eszközök is vannak, gondolom egy kiberbiztonsági szakembernél csak vannak ilyesmik is, ugye? De hogyne, persze, persze, persze, a, a, az automata, Szindioxid lézerrel felszerelt robotkutyáim azok kint járőröznek az ajtó előtt, és minden más, ami ezen a térfélem belül van, pedig tartalmaz rengeteg. Azt, azt is mondhatnám, hogy nagy mennyiségű chip van itt. Időnként, amikor a YouTube-on feltűnnek olyan videók, hogy hogyan tudjuk kinyerni az aranyat ezekből a számítógépekből, akkor azt mindig végignézem, csak mindig kiderül a végén, hogy rosszabbul járnék vele, mint így bekapcsolva, hagyva az eszközöket. Na, a műsor első felében már kiderült, hogy te egy kicsit szkeptikus vagy a PC-vel kapcsolatban azt szerintem elárulhatjuk, főleg mekintos számítógépen dolgozol. Azért az érdekessége a mekintos gépeknek, hogy az elmúlt években Intel processzorok működtek benne, amit aztán most jól elhagynak pont az utóbbi időkben. Hogyan jellemeznéd ezt a fejlődést, ami a processzorok területén így megfigyelhető, és amit nyilván te használsz is? Igen, valóban mekekkel dolgozom már alapvetően, így egyszer megtörtént ez a váltás. Már nem, nem akartam visszaváltani bármi másra. Hát azt kell mondjam nektek, hogy ugye van ez a bizonyos MUR törvény, ami ugye azt mondja, hogy itt mindig duplázódni fognak a kapacitások évről évre, illetve a képességek ezekben a rendszerekben. Most leegyszerűsítettem, csak hogy ne bonyolítsuk el a, a kérdést. És hát az a helyzet, hogy ezt a törvényt ezt már sokszor temették. 2016-ban legutóbb, meg 19 ben meg, meg van egy olyan mondás is, hogy majd 22 ben nem lesz már igaz. De közben meg az az érdekesség, hogy ugyan a processzoroknak a teljesítménye, meg képessége, ez a, ez a bizonyos fejlődés, ez valóban, mutatta egyfajta csökkenést, tehát csak 40%-kal nőtt évről évre például a, a processzoroknak ez a, ez a képessége, viszont ezzel párhuzamosan egy csomó ilyen cél Sumo, fogalmazzuk így, tehát mondjuk az ilyen, például a, a GPU, ugye a grafikus processzorok és minden más, azok meg elkezdtek rásegíteni erre a teljesítményre. Sőt, most már nem csak ilyenek vannak, hanem most, most már ugye vannak az ilyen mesterséges intelligenciát támogató, mondjuk nagyjából grafikus processzorok, azok az NPU, ugye ez a neurális ilyen processzor ö, ö, dolgok. Amit ebből ki akarok hozni, az az, hogy összességében viszont jóval száz százalék fölött növekedett ez a képesség, sőt, még az hozzá kell tenni, hogy ha emellett ugye, a a ugye az Apple-nek ezek, ezek az új processzorai, amik már tulajdonképpen egy ilyen, azt hiszem, hogy a szakneve ez a System On Chip nevezetű valami, vagyis az, hogy most már tulajdonképpen egész számítógépeket egy darab chipbe belepakolásznak. Tehát nem egy központi CPU van, és körülötte mindenféle egyéb, hanem a chipsek azok gyakorlatilag már egyben értelmezhetőek számítógépként. Ezzel pedig még nagyobb lökést adtak ennek a dolognak. Tehát most, most már gyakorlatilag ott tartunk, hogy, hogy ez a mur fére szabály, ez lehet, hogy nem csak, hogy nem halt meg, hanem még lehet, hogy lényegesen nagyobb teljesítményre kapcsolat, ha lehet így fogalmazni, több mint kétszeres teljesítményre kapcsolt. És akkor van még egy másik ilyen érdekes vonulat ebben a dologban, hogy miközben ez a képességünk folyamatosan nő, tehát egyre, egyre, egyre élesebb, egyre, egyre komolyabb a versenyit, pláne úgy, hogy ugye erre a piacra most már belépett, hogy mondjuk az Apple is, aki saját processzorokat gyárt, sőt céleszközöket gyárt. Sokak szerint azért működnek olyan jól ezek az almás telefonok, mert ezekben már célprocesszorok vannak, amik kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy ezt a funkciót szolgálják ki. Ezzel együtt egyébként az én kedvenc témaköröm, ugye a szakmám a biztonság is kapott egy, egy ilyen kis lökést, hiszen hogyha újraírunk operációs újra újraírunk eszközöket, alkalmazzuk a, a processzorokra, amiket gyártunk, akkor ez is automatikusan tud fejlődni. És azt kell mondjam, hogy talán úgy kerekíteném le, hogy hogy mostanra már egész más problémák jelentek meg. Tehát most olyan problémák jelentek meg, így, így, így körülöttünk, ahogy összeszámoltam itt az asztaló, hogy ez a hány, hány számítógép van a kezemben emlékeztek erre a régi poénra. Hogy, Igen, hogy, bár hogy, az Hifitoronyal volt a 80-as években, hogy mi van a kezedben, hifi torony, Na jó, de hány? Ez volt a poén? Jó, de ez, ez, ez nálad csak azért volt ez a poém, mert audiófil vagy, és nád Hifitoronya volt, de mi, a, a számítógépes fiuk, nekünk <gül> számítógéppel volt, ugye ez a poén, nem, nem Hifi toronyal, de a, a, ami, ami a lényeg, hogy most, mert eljutottunk oda, hogy mindenbe kell csip. Sőt, ha megnézzük azt, azt a témát, amiről legutóbb is beszélgettünk, hogy hogy alakul a, a közösségi média, a metaverzum, a virtuális realitás, ugye a, a kiterjesztett valóság, most már gyakorlatilag a szemüvegünkbe is, a virtuális eszközökbe ezekbe is mindenhova csip kell. Tehát el fogunk tényleg oda jutni, ami nekem egy régi elképzelésem, hogy a végén az üdítő italoknak a kupakjában is csip lesz, azok is beszélgetni fognak egymással, hogy te is jól érzed magad. Még szerinted is ennyi a tegnap megittak belőled ennyit, meg annyit, ezen meg egyit, meg annyit spórolunk, téged ide, meg oda vittek, és most már nem ez a probléma, a probléma most már az, hogy ehhez már sávszélességünk nincsen. Tehát ez a rengeteg eszköz annyit beszél, és olyan tempóra növekedett a, a, a sebesség, a számítási sebesség most már a mesterséges intelligencia is ebben beleszámítható, hogy már kiszámolni is nehéz, hogy tulajdonképpen hogy növekszünk, meg kiszolgálni is nehéz ezt ö, sávszélességgel. A digitális világ érdekes. Postmodern A zenei időutazást is folytatjuk, mert Magyarországon is készültek a 80-as évek elején számítógépes lemezek. A debreceni Pantarei zenekar például 1983-ban adta ki a PR Computer című lemezét, amit az album borítója szerint ZX81-es, ZX Spectrum és IBM Personal computer tehát a PC-vel készítették. A lemez zenei rendezője egyébként a néhány nappal ezelőtt elhunyt Kóbor János. Az ő emlékének is ajánljuk ezt a felvételt. Ez a most hallható felvétel is tehát erről a PR komputer című szól, a címe is sokat mond, jól hangolt számítógép. Előbbi beszélgetésünkben Nagy Károly műgyűjtő már megemlítette a Proper 16 számítógépet, ami neki az ő gyűjteményében nincsen, de az informatika történeti kiállításon megtalálható ez a szép formájú gép. vajon Faix Kábornak, aki az első magyar IBM PC kompatibilis számítógép a Proper 16 konstruktőre volt, mennyire számított ez a forma formavilág, ami a Proper 16-os gépnek hát tényleg nagyon fontos jellemzője? Hát a formavilág számomra nem volt annyira megnyugtatóan szép. Problémája az volt, hogy a konstrukció egyrészt magasabb, nagyobb lett, mint az eredeti IBM, ennek különböző technológiai okai voltak. Másrészt, hogyha ha összehasonlítjuk az ilyen IBM számítógéppel, az egy szép, fröccsöntött konstrukció volt. Na most ahhoz egy ilyen fröccsöntött konstrukcióhoz, Megfelelő szerszámozás kell, ennek a szerszámozásnak akkori értéke több millió forintot jelentett volna, úgyhogy ez nem került sor szóba, és emiatt alakult ki ez az egyszerűek mondható. Hát én azért emlékszem a tinédzser koromból a Proper 16-nak a reklámfotóira, hát ugye mi tinédzserként nem volt esélyem arra, hogy hozzáférjek ilyen számítógéphez, de láttam ilyen reklámfotókat mikroszámítógép magazinban, és én is emlékszem rá, hogy nagyon jól nézett ki ez a gép. Leo, neked mi a véleményed a formájáról? Én futurisztikusnak találom, megtaláltam, meg valóban a számítestechnikai koordinációs intézetnek, tehát a gyártófejlesztő intézménynek nagyon hatásos reklámkampánya volt, tehát emlékszem egy olyan képre, ahol egy nagyon dekoratív manökken ült Igen. mellette, mondjuk ez jellemző is a korszakra, hogy mindent manökkenekkel tettek izgalmassá, de ezzel együtt egy, egy, egy érdekes formavilág volt. Ne, nekem tetszett. Na jó, viszont Felix Gábor ugye a konstruktőre volt ennek a gépnek, úgyhogy egy kicsit a formavilágot elhagyva foglalkozzunk magával a géppel. Ugye azt tudjuk, hogy az IBM gépek a Magyarországi Számítástechnika Informatika világára igen komoly mértékben hatottak, és mondhatjuk úgy is akár, hogy jó ideje, múzaként hatottak az itteni fejlesztésekre, de Gábor, láttátok-e akkoriban, 80-as évekről beszélünk, hogy ez a bizonyos IBM PC ennek fontos szerepe lesz a számítógépek elterjedéseben? Gondoltuk, hogy fontos szerepe lehet. Megmondom, miért? Az egész számítástechnika abban az időben, főként Magyarországon, de az egész úgynevezett szocialista blogban az IBM kultúra jelentette. Volt a nemzetközi számítógéprendszer, azaz ESR, Egyesített Számítógépes Rendszer, aminek a prototípusa az IBM számítógépek voltak. És emiatt egy, kialakult egy olyan bizalom a gép irányában, hogy azt gondoltuk, hogy ha az IBM kicsit késve megjelent a PC-vel, hogy mégis neki komoly tervei vannak ezzel. Ez volt az egyik. A másik komoly PC vonal abban az időben olyan Macintosh PC volt. Most a Macintosh PC-t nem lehetett volna másolni. Itt az volt a helyzet, hogy megjelent a teljes műszaki dokumentációja ennek a gépnek, ami korábban egyáltalán nem volt az IBM-nek a sajátja. Korábban az IBM semmiféle komoly ismeretet a termékeiről, amely fejlesztői szinten nem adott. Ki. Ez egyfajta felkérés volt a keringőre, ugye? Hogy Pontosan így, így lehet mondani. ma ellen a konstrukció, ez egy nyitott konstrukció volt. Ez a nyitott struktúra egyrészt azt tette lehetővé, hogy más gyártók kezdett, amikor még nem történt másolása a PC-nek, bővítőkártyákat tervezzenek ehhez a számítógéphez, és ehhez a bővítő kártyákon keresztül forgalmazzanak bizonyos akár hardware, akár szoftver termékeket. És ennek a további lépései már történelemnek számítanak, hiszen ennek következtében tényleg néhány év alatt villámgyorsan elterjedte az IBM PC, illetve annak klónjai a világon, nem csak Magyarországon, hanem a világon világ majdnem minden részén több millió vagy több milliárd példányban jelentek meg a gépek. Azt hiszem, hogy kis mondhatjuk, hogy ennek köszönhető a mai informatizált világunk, az internet elterjedése is, hogy ilyen könnyedén lehetett másolni, vagy ilyen klónokat készíteni. Ugye ez a Proper 16 számítógép 1982-ben jelent meg. Egyébként még nem is mekintos gépekről lehetett szó, hiszen az első mekintos az 84-ben jelent meg, hanem a nem. más nagy gyártó, az Apple volt, de itt, igen, itt igen, ugye igen. az IBM, IBM PC-nek a, gyakorlatilag a világ egyik első másolata idézőjelben, de nem csak másolat, mert hogyha jól tudom, akkor ti bizonyos szempontból az általatok megvizsgált IBM PC-t tovább is fejlesztettétek. Ez pontosan így történt, tehát ugye 81. augusztus 12-én jelent meg először az IBM PC, és mi 1982 már a tavaszi bmw nek kiállítottuk. Tehát gondoljátok, milyen, röv, milyen rövid időről van szó. Hát ez főleg úgy, hogy a... a laikusoknak hadd mondjam el, hogy ilyenkor a tervezést dokumentálni is kell, tehát a mérnököknek igencsak iparkodni kellett, hogy gyorsan összerakjátok ennek a gépnek az összes minden részét, a műszaki megvalósítást is, dokumentációt is, és ez, ezzel már ki is jöttetek a BMW-re. Hát nagyon kellett Hihet, sietni. Nagyon kellett sietni, ezt a szokásos technológiai lépéseken keresztül történt a Fejlesztés már eleve a gyártásba vitt el. Tehát a gyár, gyártásba kellett a mechanikai konstrukciót el kellett készíteni. Tehát tulajdonképpen ez rendkívül rövid idő volt, és amivel eltértünk az eredeti PC konstrukciótól, ez éppen a szlottok száma volt. Szóval egy közel 40 éves történetről beszélgetünk most Faix Káborral, a konstruktőrrel. A név, a propertizálhat, az vajon honnan jön? Emlékszel még erre? Hát ezt megmondom, ezt egyenesen dr. Nára Zsolt az intézet igazgatója találta ki ezt a nevet, nem csak a nevet, a színvilágot is, már maga a székház, ami az ő élete során, az ő működése során, ami jelenleg hogy az alkotmánybíróságnak az épülete, és ez a szín összeállítás dominál. A magyar informatika egy fontos mérföldkövéről, a Proper 16-os számítógépről, az első magyar IBM PC-kompatibilis gépről beszélgettünk, mégpedig a gép konstruktőrével, Fajgis Káborral. Köszönjük szépen a beszélgetést! Én köszönöm, viszont nektek! A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Két évvel ezelőtt, 2019-ben volt egy másik 50 éves évforduló, mégpedig a Holdra évfordulója. Akkor a műsorunkban foglalkoztunk azzal, hogy milyen számítógépet vittek magukkal az Apollo űrhajón az űrhajósok a Hold felszínére, és meg is mutattuk, úgyhogy ha valakit ez érdekel, megkeresheti a postmodem YouTube csatornáján ezt a felvételt, rá lehet keresni, ugye a YouTube-nak a keresőjébe be kell írni, hogy postmodem illetve Holdra szállás, és akkor előjön az az aranyszínű számítógép, ami az Apollo űrhajóknak a fedélzetén működött. Egy jó nagy termetes darab volt, de már egy sokkal kisebb méretű gép, mint amit a akkoriban a 60-as években szobányi méretű gépként jellemeztek. Viszont van itt nekünk egy űrkutatónk, Pál Bernadett, kutató is egyúttal, és én azt írtam ide föl a forgatókönyvben, hogy fedélzeti számítógép, mert ezt a kifejezést is mi az űrkorszaknak köszönhetjük. Ugye ezt arról nevezték el, hogy a, az űrhajónak a fedélzetén működik ez a bizonyos számítógép. Épp azóta már egy sormás helyen is lehet használni. De de mennyire rá, látsz rá arra, hogy ma az űrkutatásban milyen számítógépeket használnak? Általában az űrkutatásban háromféle számítógépet szoktak megkülönböztetni. Van az, ami itt működik lent a Földön, és mondjuk földi irányítóközpontokban dolgoznak vele, vagy, vagy egyszerűen csak a kutatók otthon az íróasztalukon. Vannak ezek a fedélzeti számítógépek, amit te is említesz, mint mondjuk felteszünk a Kepler űrteleszkópra, vagy föltesszük egy más járóra, és elröptetjük a Marsra. És van egy harmadik típusú számítógép, és most nem is jól mondtam egyből a példáinkat, ugyanis a fedélzeti számítógépeken belül különböztetünk meg két csoportot. Van az, amit az emberes küldetéses űreszközökre teszünk, mondjuk az ISSZ-en ilyenek működnek, ugye, a nemzetközi űrállomáson, és vannak olyanok, amiket olyan gépekre teszünk, amiken nincsenek emberek. Itt a kettő között az a fő különbség, hogy Azokra az űreszközökre, amiken nem repülnek emberek, ott egy picit többet lehet kockáztatni. Nem sokkal többen, de egy pici több kockázatot mondjuk bemer a náza vállalni. De itt ugye az, azt, az a módszer, ugye, igen? hogy több számítógépet is visznek egy ilyen gépen, és így úgynevezett redundáns megoldással, tehát hogy ha az egyik gép mondjuk kiég, vagy elromlik, akkor belép a helyére a másik, vagy a harmadik. Pontosan így van. Most ugye a legfrissebb idén februárban szállta a Perseverance Rover a Marsra, és ő, ő rajta egész pontosan három darab ugyanolyan számítógép van. Ebből az egyik működik, dolgozik, intézi a feladatokat, a másik alszik. Őt akkor fogják aktiválni, hogyha az első esetleg több. Remegy, és van egy harmadik másolat, ő pedig azzal foglalkozik, hogy a, hogy a Perseverance készítette képeket analizálgatja. Ezek a számítógépek a másikra, mondjuk ami... az asztali gépeinkhez képest milyen teljesítményűek? Sokszor nagyobbak, <gül> vagy, így, vagy, vagy akár kisebb teljesítményűek? Hát fogalmazzunk úgy, hogy az én telefonom nagyjából utána számolgattam, több mint tízszer olyan erős, mint az a processzor, ami benne van. Tehát az okostelefonom, ami nem mostani darab, mert egy pár évvel ezelőtt vettem, több mint tízszer olyan erős a procia, mint a Perssevidence processzorának, és 32-szer annyi tárhely van rajta. Ugyanis a Perseverance egy nagyon jól bevált és régóta használt processzorra, a RAD 750 essel működik. Hogy ezt tudjuk hová tenni, ez nagyjából ugyanolyan erős, mint egy 1998-as kiadású iMac számítógép. Úgyhogy nem annyira erős, ez egy 200 MHz-es processzor, és van ehhez hozzá neki egy 2 GB-os kis flash drive-ja, amint tárolja az adatokat, van még hozzá 256 MB-nyi ram -e, Memóriája, és még 256 kilobájt négy ilyen másik típusú RAM memóriája, úgyhogy nem olyan erős. Itt ugye az űrkutatásban a mindenek felett az áll, hogy megbízható legyen az adott eszköz. És amellett pedig kibírja az utazást. Tehát mondjuk, hogy a visszatérünk a telefonomra, sokkal erősebb, mint az, ami fönn van a Marson, cserébe az én telefonom nem élné túl az utat a Marsra, és hogyha letenném a Marsnak a felszínére, akkor relatíve hamar kisütné őt a, a káros sugárzás. Tehát azokat az eszközöket, amiket az űrben használunk, azokat erre ki kell képezni, hogy ezt nekik el kell tudniuk viselni. Ez a RAD 750-es, ez is egy IBM tervezésű processzor, és úgy van összerakva, hogy az nagy mennyiségű sugárzást el tudjon viselni. Tehát akkor egy ilyen ólom rakták bele a processzort, és jó sokáig tesztelték, hogy ez tényleg megbízható, és ezért ilyen régi technológiájú. Igen, hm? tehát hogy erről találtam és ilyen bemutató cikkeket, meg tényleg fotókon meg lehet nézni, hogy ha így kipakolnék valaki elé mondjuk a, a perseverance ben a legújabb technológiájú Mars járónak a számítógépeit így kérek, nem, akkor nem különösebben nyűgözné le. Ezek ilyen egyszerű dobozok, van rajta esetleg néhány ilyen kis színes csatlakozó, de semmi. Nincs rajta egy USB, nincsen képernyője, nincsen billentyűzete, semmi, nincs ez egy ilyen kis doboz. És ugye az ISS-en is ilyen gépeket használnak, az a lényege, hogy moduláris. Tehát, hogyha véletlenül valami elromlik, akkor így kiveszem az egyik dobozt, és beteszem a helyére a másik dobozt. Na most ugye ezt a nemzetközi űrállomást, meg tudjuk tenni, mert ott vannak fön az űrhajósok, akik évente átlagosan 20 darab számítógépet megjavítgatnak, de ugye mondjuk a Marsra nehezebb egy IT szakembert elküldeni, úgyhogy az ilyen űreszközök, amik tényleg nagyon messze mennek tőlünk, tehát sokszor 100 millió kilométerekre vannak tőlünk, azokat úgy kell összerakni, hogy azok egyedül is elműködjenek és csak innen jutott eszembe egyébként egy érdekes történet, valamikor a 2000-es években a, a Voyager 2, ami ugye ő arról ismerjük, hogy kiküldtük a, a világűrbe, és már valószínűleg kilépett a helioszférából, bár erről megoszlanak a vélemények. Tehát a naprendszeren túlra jutott, ez azt jelenti. Igen, igen, igen. És hát egyszer csak előfordult az, hogy az addig megszokott normális kis szép adatok helyett elkezdett ilyen mindenféle hülyeségeket visszaküldeni. És hát itthon ültek, és vakarták a fejüket a mérnökök, hogy ezzel valami mi történt, és hát ugye nem tudunk kiugrani több száz millió kilométerre, hogy megjavítsuk. úgyhogy éppen ezért a legtöbb űreszköznek az esetében létezik egy másolat, ami itt van a Földön. Na és fogták ezt a másolatot, és elkezdtek rajta olyan szimulációkat futtatni, amikből tudták reprodukálni azt a hibakódot, és rájöttek, hogy meghibásodott benne valami memória rész, és akkor így tudtak küldeni rádiójelen keresztül olyan utasításokat a Voyager 2-nek, hogy utána megjavították az adatait. Tehát azért az valahol felfoghatatlan, hogy meg tudták javítani. És az is működik. Főleg ilyen távolságból és ennyi idő után, ugye, mert ez egy nagy, szinte kőkorszaki technológia van a Voyager, Szeretnék haza beszélni, hogyha már űr és megbízhatóság és szoftverek meg ilyesmi, hogy most először érkezett meg a Linux a Marsra. Egyébként a NASA, egy VXworks, Works, hiszem az a neve, egy ilyen valós idei operációs rendszerrel dolgozik, úgyhogy se nem Windowson, se nem nekem sem ilyesmi, nem futnak az ő gépeik, hanem ezen a, ezen a rendszeren. Viszont az Ingenuity, egy kis drón, amit vitt magával a Perseverance, a azon egy igen, egy kis, egy, igen egy kis helikopter, azon egy Linuxos rendszer fut, amit ráadásul C írtak, úgyhogy duplán nagyon kedves a szívemnek, és ez az F-prime, ebben az, az extra, hogy ez egy nyílt forráskódú dolog, szóval, hogyha bárki, aki most hallgat minket, szeretne pontosan ugyanúgy reptetni itt a Földön egy drónt, mint ahogyan a Marson repül az Ingenuity, akkor le tudja tölteni ezt a forráskódot, és tudja használni. ugye Linux már a Marson is ott van. Ráadásul Pál Bernadett marskutatóval lehet a C++ programozási nyelvről is beszélgetni, ha éppen valakinek ehhez leszkedve. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Netnyelvészünknek Bódi Zoltánnak megjelent jó pár évvel ezelőtt egy könyve Infoszótár címmel. Ebben bizonyára szerepel már a PC is, meg a személy számítógép is, de mi mégis visszatérünk erre egy kicsit összefoglalóbb jellegem, mert hát ugye ennyi év alatt változik annyit a nyelv, hogy érdemes legyen megbeszélni. Például az, hogy te Zoli, PC-s vagy vagy megkes vagy? PC-s vagyok. <gül> Ugye ez is egy ilyen köznyelvi szóhasználat, ez a PC-s vagy. Igen, igen. Egyébként nem volt ez mindig annyira egyértelmű, hogy mi a PC, meg mi a Mekintos, meg mi a nem tudom, milyen... Hogyne, hát a, a Mekre is mondták platforma. azt, hogy PC, személy számítógép, az is, a Mekintos is. Pedig hát, hogyha a két vállalatnak a vezetője ezt meghalotta volna, akkor szerintem megfojtották volna egymást az Például. egész biztos. Ugye az IBM vagy IBM magyaros -e kiejtve. Egyébként tudja valaki közülünk, hogy mit, minek a rövidítése az, hogy IBM? Én tudom, hmm. de szerintem képes Leót kérdezzük tudom. meg. Leo? International Leo. Business Machines az és ez, ez a cég egyébként 81-ben már egy 60-70 éve működött, sőt Magyarországon is jelen volt a 30-as évek óta. Bizony, sőt, még Igen. akkor hadd tegyem hozzá Leo-hoz, mert ugye ő nagy írógép megszállott, hogy az IBM eredetileg írógépeket gyártott. Hát többek között meg nyukkártyás adatfeldolgozó gépeket, és így tovább, de a gömbfejes írógépeknek nagy mesterei voltak, ez kétségtelen. Igen, egyébként meglepő lehet, hogy a International Business Machines, tehát az üzleti célra, a szóló eszközöket terveztek és gyártottak ebben a vállalatban. Egyébként ebből levelezeted, hogy miért úgy néz ki, és miért olyas miket tud az első IBM Pocsáss számítógépek. meg, hogy beleszólok, de egy kategóriával drágábbak is voltak, mint a házi számítógépek. Tehát ez, ez az IBM PC ez is így volt, meg Magyarországon is egy Proper 16 konfiguráció, az az akkori magyar pénz mellett lehetett egy millió forint. Az, amikor Zoli az előbb azt mondta, hogy így néz, ki, akkor arra utaltál, hogy az, a, az az egyen kocka forma szép bézs vagy szürke színű dobozban, tehát olyan, olyan semmilyen olyan szürke. Hiszen nem az volt valószínűleg a cél vele, hogy szórakoztató legyen, meg szép, meg színes, meg mit tudom, hanem azokat a funkciókat bomba biztosan tudja, amire egy üzlet, egy cég viteléhez szükség van. Nem szórakozunk, hanem dolgozunk. Még voltak más platformok, amelyek kifejezetten a otthoni, egyszerűbb, vagy szórakoztató célra, vagy grafikai ilyen olyan célokra hát például a gamer a lényeg, gépek, hogy... azok hihetetlenül színesek. Persze, például a Pál Berninek is van gamer gépe, gamer fülessel együtt, már én még nem láttam ezt a gépét, de az is ilyen színes, ilyen átlátszó dobozba, plexi tetővel, meg kivilágítás. Oh, ne, nem, plexi. Egyzett üveg fala van, wow. és a videókártyám, amit most sajnos pont garanciáztatok, de egyébként az, meg körülötte minden is ilyen szivárvány színűen tud pulzálni, de az egerem most ugyanígy szivárvány színűen pulzál, úgyhogy igen, abszolút. A billentyűzetem nem világít, ez engem zavar, de a számítógép és az egész. Mármint az zavar, hogy nem világít? Nem, az zavar, hogy ha világít, nekem Aha. a billentyűzet ne világítson, az, az, az legyen kényelmes, <gül> a többi világíthat. Sok mindenki másképp gondolkodik erről. Na. Szóval visszatérve a PC-re, tehát a PC nagyon hosszú ide, sőt nálunk aztán kifejezetten ugye az előzőekből is elhangzott, hogy azért a hétköznapi használatba, az otthonokba általános használatként, azért viszonylag későn került be, tehát a, a születése után. Tehát sokáig ez zavaros volt, minden számítógépre elkezdtük azt mondani, hogy PC. Tehát ugye ez egy másik platform, ez az IBM-nek a platformja, a Mekintos az Mekintos. Sőt, tudjátok, milyen érdekes dolgokra figyeltem én föl, amikor megjelentek az első táblagépek, illetve igazán népszerűvé váltak mondjuk az iPad-del a táblagépek, akkor elég hosszú ideig lehetett rendszeresen azt hallani, hogy tábla PC. Uh -huh. Pedig ha valaminek aztán az ég a világon semmi köze nincsen a klasszikus értelembe vett számítógép, ez a PC-hez, az biztos, hogy a táblagép, de ez az utóbbi időben teljesen kapott. És van még egy kifejezés, ami eltűnt a köznyelvből. Néhány évtizeden még használtuk a magyar nyelvben is azt, hogy komputer, így ilyen magyarosan kimondva, Igen. hosszú úval, meg pontos ével, és ezt manapság már nem nagyon mondjuk. Viszont kialakultak olyan kifejezések, mint gépezni. Ez például a sokak fejében a számítógépes játékokat jelenti, de van, aki egyébként az internetezése is azt mondja, hogy gépezik. Leül az asztalhoz gépezni, és ez nem egyenlő a gépelni, ami ugye inkább az írógépeknek a kifejezése. Megáltalában számítógépet használ, akkor ugye gépezik, az, mert a számítógépnek nagyon platform függetlenül teljesen demokratikusan kialakult ez a megnevezett gép. Gépíra. megfelelő szöveg környezetben, mindenki tudja, hogy egyszerűen, hogy azt mondom, hogy gép, akkor nyilvánvalóan a számítógépre gondolok. És a És számítógép pedig a személyi számítógép, tehát ilyen hagymahéj szerűen személyi... fölépül. Figyeljünk a gépezni és a gépelni igéknek a képzőjére, a Z meg az L. Ezeket mind használjuk beillesztő képzőként is, tehát valami idegen szóból csinálunk valami igét. Más jelentést kap az egész szó alak attól, hogy egy pici képző a végén módosul. Gépel, tudnélik írógépen, vagy számítógépen is, de mondjuk ír, és gépez, tehát általában valamire használja a számítógépet, játszik rajta, internetez, levelez, stb. Bármilyen dolgot művel Na akkor zárszót, kedves Leo, ez a műsorhoz, mert ugye a digitális tárlatvezetés végére értünk, és most már a magyar nyelvet is oda helyeztük a kis tárlatunk végére. Én nagyon élveztem, kicsit kinyitottátok számomra ezt a témát, azt gondoltam, hogy a asztali számítógépekről, mikroprocesszorokról fogunk beszélni, de itt már eljutottunk a, az okos otthonok világába, meg a világűrbe, tehát nagyon izgalmas volt számomra, és azt hiszem, hogy ez is bizonyítja, hogy a pára Személyi számítógép, az, az informatika történet egy nagyon fontos szelete, de ez a nagy egész, ez még ennél is gazdagabb. Mert hogy a múlt és a jövő így is összekapcsolódik, itt nálunk mi rengeteg példát mutatunk erre ebben a műsorban, eddig tartott a mai postmodem. Szenteste napján december 24-én nem lesz postmodem, egy héttel később szilveszterkor viszont tervezzük, hogy visszatérünk a pátria hullám hosszára, és utána minden héten jövünk pénteken délutánonként. Addig is ajánlom a postmodem Youtube csatornát a látható műsorainkkal. Köszönöm szépen a részvételt, Keleti Artúr kiberbiztonsági szakembernek az informatikai Napja alapítójának, Pál Bernadett maskutatónak a Konkoli csillagászati intézet munkatársának, Bódizoltánnak Zoltánnak a Magyar Szakutató Intézet tudományos főelnök munkatársának, illetve Képes Gábor digitális múzológusnak a Najman társaság marketing igazgatójának. A vendégünk volt itt a műsorban Golubef Róbert, Nagy Károly és Faix Gábor. Szilágyi Erpádot hallották a Postmodern című műsorban jelentkezünk, tehát kettő hét múlva egy kicsit vidámabb hangulatban, vagy még vidámabb hangulatban. Viszont hallásra a Pátria Rádióban, és viszont látásra a Youtube-on. A digitális világ érdekes. Postmodern